את החלום. וידברו הכסדים למלך ארמית. מלכה לעלמין חיי, אמר חלמה לעבדך, ופשרה נחבה. עני מלכה לחסדאי, מילתה מיני עזדה. הן לה לא תהודעונני חלמה ופשרה, הדמין תתעבדון, ובתיכון נבלי יתסמון. והן חלמה ופשרה, תהכבון, מתנן ונביז בה ועיקר שגיא, תקבלון מן קדמי. להן חלמה ופשרי החבוני. ענות עניינות ואמרין, מלכה, חלמה יימר לעבדו היא, ופשרה נהחבה. ענה מלכה ואמר, מן יציב ידה ענה, דעידנה אנתון זבנין, כל קובל דחזיתון, דאזדה מיני מלטה. דהן חלמה, לה תהודעונני, חדה היא דתכון, ומילה חדבה ושחיתה היזדמניתון למימר קדמי, עד דעידנה ישתנה. להן חלמה אמרו לי, ועמדה דפשרי תהכבונני. ענו חסדאי, קודם מלכה ואמרין, לה איתי אנש על יבשתה. די מילת מלכה, יוכל לה חוויה. כל כבל, די כל מלך, רב ושליט, מילה חידנה, לה שאל, לכל חרטום ואשף וחסדי. ומילתה די מלכה שאל, יקירה, ואוכרן לה איתי, די יכבינח קדם מלכה, להן אלהין, די מדרחון, אם בשרה, לה איתוהי. כל כבל דנה, מלכה בנס וקצף שגיא, ואמר להובדה לכל חכימי בבל. בדתה נפקת, וחכימיה מתקטלין, ובעו דניאל וחברו היא להתקטלה. בדין דניאל, הטיב עיתה ותאם, לאריוך רבתה בחיה דמלכה, דנפק לקטלה לחכימי בבל. ענה ואמר לאריוך שליטה די מלכה, על מה דתה מהחצפה מן קודם המלכה? עדיין מילתה, הודה אריוך לדניאל. ודניאל, על ובאה מן מלכה די זמן ינתין ליה, ופשרה להחוויה למלכה. עדיין דניאל לביתה אזל, ולחנניה מישאל ועזריה חברו היא מילתה הודה. ורחמין למיבעי מן קודם אלה שמאיה. על רזה דנה, דילה יהובדון דניאל וחברו היא, עם שאר חכימי בבל. עדיין לדניאל בכזבא דיליליה רזה גלי. עדיין דניאל בריך לאלה שמיה, ענה דניאל ואמר, להווה שמיה די אלהה, מברך, מן עלמה ועד עלמה, די חוכמתה וגבורתה, די להי. והוא מהשני עידניה וזמניה, מעדי מלכין ומהקים מלכין, יהב חוכמתה לחכימין, ומנדעה לידרי וינה. הוא <עוד> גלה עמיקתה ומסתרתה. ידה מה בחשוכה ונחורה עמי שרי. לך אלה אבחתי, מהודה ומשבחנה, די חכמתה וגבורתה יחבת לי. וכאן הודעתני די ועינה מנך, די מילת מלכה הודעתנה. כל כבל דנה, דניאל על-על אריוך. דימני מלכה, להובדה לחכימי בבל. אזל, וכן אמר לה, לחכימי בבל, אל תעבד. האל ניא קודם מלכה, ופשרה למלכה אחוה. עדיין אריוך בהתבהלה, הנעל לדניאל קודם מלכה, וכן אמר לה,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 ורם איתי אלה בשמיה גלי רזים, והודע למלכה נבוכדנצר, מה די להווה באחרית יומיה? חלמך וחזווי רישך על משכבך דנה הוא. אנת מלכה, רעיונך על משכבך סליקו, מה די להווה אחרי דנה? וגלי רזיה הודאך מה די להבה? וענה, לה וחכמה די איתי בי, מן כל חייה, רזה דנה, גלילי. לכן, על דברת די פשרה למלכה, יהודעון, ורעיוני לבבך, תמדע. אנת מלכה, חזה הביתה, ועלו צלם חד שגיא, צלמה די קן כן רב, וזיווה יתיר. קאם לכב לך, ורבה דחיל. הוא צלמה, רשי דידעיו תב, חדו היא ודראו היא דכסף, מאו היא וירחתה די נחש. שכו היא די פרזל, רגלו היא, מנהן די פרזל ומנהן דכסף. חזה הביתה, עד די התגזרת אבן די לה ודין. ומחת לצלמה על רגלוהי, די פרזלה וכספה, וחדקת הימון. בדין דקו חחדה, פרזלה, חספה, נחשה, כספה ודאבה, והבוא כעור מן עדרי קית, ונשא הימון רוחה, וכל עתר לה השתכך להון, ואבנה, די מחת לצלמה, הבט לטור רב, ומלט כל ערעה. דנה חלמה, ופשרי נאמר קדם מלכה. אנט מלכה, מלך מלכיה, דיאלה שמאיה, מלכותה, חיסנה ותוקפה ויקרא, יאב לך. ובכל דידיירין בני אנשה, חיבת ברא ואוף שמאיה, יאב בידך, והשלתך בכל לחון. אנט הוא רישא די דחוה, ובתרח, תקום מלכו אוכרי ערע מנך, ומלכו תליטאה אוכרי די נחשה, די תשלט בכל ערעה, ומלכו רביעה, תהווה תקיפה כפרזלה, כל כבל די פרזלה מהדק וחשל קולה, וכפרזלה די מרעה. כל אילן תדיק ותרוע. ודי חזייתא רגליה ואצבעתה, מנהן חשף דפחר, ומנהן פרזל, מלכו פליגת הווה, ומן נצבתה דפרזלה להבבה. כל כובל דחזייתא, פרזלה מערב בה חשף טינה. ואצבעת רגליה מיניהן פרזל, ומיניהן חשף, מין קצת מלכותה תאבה תקיפה, ומינה תאבה תבירה. בדי חזיתה, פרזלה, מערב בה חשף תינאה, מתערבין להבון בזרע ענשה, ולה להבון דבקין, דנה אימדנה, החדיא פרזלה, לה מתערב אימחספה. וביומי הון, די מלכיה אינון, יקים אלה שמאיה מלכו דלעלמין לה תתחבל, ומלכותה לעם אוחרן לה תשתביק, תדיק ותסיף כל אילין מלכבתה, והיא תקום לעלמיה. כל כבל די חזיתא, די מיטורה אתגזרת אבן, די לה ודין. וחדקת פרזלה, נחשה, חספה, כספה ודאווה. אלה רב, הודה למלכה, מה דלהבה אחרי דנה, ויציב חלמה, ומחימן פשרי. בדין מלכה נבוכדנצר, נפל על אנפוהי, ולדניאל שגיד, ומנחה וניחוכין, אמר לנסחה ליה. ענה מלכה לדניאל ואמר, מנקשות די אלהחון, ואלה אלהין, ומראה מלחין, וגלה רזין. דייחלתא למגלה רזה דנה. עדיין מלכה לדניאל רבי, ומתינן רברבן שגיען יחבלה, והשלטה על כל מדינת בבל, ורב סגנין על כל חכימי בבל. ודניאל באה מן מלכה, ומניע על עבידתא די מדינת בבל, לשדרך מישך ועבד נגו. ודניאל ביטרה מלכה.